دران مخترم والبنگو دموالان مبتی توسی پخواست سید دوره تفسیر قرآن در ایکسو پچیس نبر کے سر شبه محلہ بلالخیر مانگوز کی پچھو دیس نان دوازارات کی شعره ندید ملائی دو پتایا ساتی اشاہ دیتوید سنت کے سر این دکان نمبر تیس عبد الرحمن بلازا نیزدینین چون جانگیرہ ورد صوابی پروپرائیٹر انوارشیر توہیدی موبائل نمبر زیلو پیششمان کې باش غښته او دا ډیر قیمتتی ووقت ته او ډیرې لګې را ض پاتې دي د خپلو ګناونو بخ شو شوونه دله نه غړی عديس کې راځې نوبیلی صلات او سلام فرمای مشکات کې ویت دی نوبی اسلام فرمای الله آسمان د دنیا ته را شي او چغه و د غ ټیم کې حال م مستغفر په اغفرروله هل م مسترضقین په روزو کوله سوگ مالو دولت غختن کے روزی غختن کشته اشتے چ زوال ور کما چ زوال ور کم سوگ بخنا غختن کے اشتے وبالاسحار او فوقد پیشمنی کهم هو دای استغفرون اچ بخشش به غخطه ده گنا او نخپلو وا فی ام و اليهم او پمالونو دای کی دای سلورم صفاتو او پمالونو دای کی سوالی سائل د پانه د سوال کون کی او د سوال نکون کی وا فی الارض دلیل عقلی د اثبات د قیامت او د اثبات د توید د وفی الارضی او پزمکا کیا آیاتون دلائل دی لوی لوی دلائل دی دی پارادی یقین کا ان کو وفی انفسکم دویم او پا نفسو نستاسو کی هم افلا تو بسیرونا آیاتا سو غور نکوئی دا زغور نه کوي د خپل ځان ته وګورا د سترګو ته وګورا ته غوګونو ته وګورا د پوزي ته وګورا د مخت د سر ته غوګونو او خو د ټولو ته وګورا د ټولو کې د الله د قدرت لوي لوي دلائل ځانته د خپل نظام تاد وګړه چې دا وینه څنګه جوړيږي دا دې निजाम تاد وګړه دا خوراک نه غذا څنګه جوړي خوراک نه د جسم غذا څنګه جوړيږي دارنګ پوزلادات څنګه خارج کیږي دا کیږي دا निजाम لکه سوچ په دې باندو کا دا دومره لوی کارخانه الله دا څنګه او دا الله دا निजाम چليږي لکه سوچ پدې باندې افلا توبصرون سو غور نکوي وفي وفي السماي رزقكم درېم دليل عقلي وفي السماي رزقكم او په اسمان کې د روزي ست او په اسمان کې دا روزي ست او ما تو ادونه اچ واده کولې چې تاسو سره او فورب السما پس قسم مې دې پر د اسمان باندې او پر زمکه باندې چې به شک کده قران کریم چې به دا کده قیامت ال حقن هم هرشته ده مثل ما انکم تنطقون په مسل د اغه چې به شک په مثل دا آغا پا ما انکم تنطقونا په مسل د اغه چې به شک څنګه ای تاسو چې خبرې کوي یا مثل دا آغا پا ما انکم تنطقون په دا خپ په سل ستا سود خبرو چې څنګه ستاسو سودا خبره حق دي نو دارانګه دا قیامت هم حق ده قیامت پر راځي مثلمع انکم په مثال د اغه چی به شکتا سوتنکو نا پر شانتا د اغه چی به شکتا سو یی چې خبره کوي چې څنګه تاسو خبره کوي دارانګه چدا داستاسو خبر کول تاسو ته تا پته راځي حق ته نو قیامت باندې کسر راځي هل اتاکا حدیث ضیف ابراهیم المکرمین نمونه اول د پینځو نمونو تهقیق سره غلې تا ته خبر د ملمن ته خبر د ابراهیم علیه السلام د ملمن دی ذات منغو هل اتاکا تحقیق سردagle تاتا خبر د ابراهیم خبر د ذات مندو مل منو د ابراهیم اذ دخل علی فقالوا سلاما هر کله چې داخل شوه په د باندې فقالون و سلاما سلام کومم په سلام کاولو سره وی السلام علیکم قال ابراهیم علیہ السلام سلامون وعلیکم سلام قوم منکرون وی ابراهیم علیہ الصلات والسلام ذلک ذلک وی قوم منکرون کونده ناشنا فراغه الى اهلیه پس راغه دیخ پلکوروالتا فجعبی عجل سمین پس رات للوکل رائل یو سخی سورب رائل یو سخی سورب سورب داست آهود کی راغل ذکر شیو چه حنیز رد کلے سورب سخیو اغی رد که و رائل فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ الی په سړاندې کاغ ند کووغس خلاله الم دیته قاله ووهلاته کوون آیا تاسو نخوری په او جسې من هم خیپه پس پټیکلا په زړ کې ددنا یاره قالو اوغی لاته خاف مريګه مجلون. وبشرو وزير وَبَشَّرُ ور کده وبشرو زير ور کده يغلرا بي غلام عالم پاغه علماء يعني پاغه حلق عالم په ها وي طالب الله يو بچي در کوي خيارو فاقبلت امراته فسرا لا خزادد في صورتن پچغه کي في صورتن پيو جماعت زنانو کي في صورتن په رانتيا سرا دريواله ماني دي فی سورتین پا چوغا کی فی سورتین پا یو جماعت دخزو کی فی سورتین پا یرانتیا سرا پس وقت وجه ها پس ویوه مخپلو وقالت ویوه عجوزون عقیم زیما بودای شندا در مخی داسی ولکر خزو چکم عادتی پده مخبان پده, پده پوز راسی گوتا کی وی روکشم چو زیر کلاور کنو دی وی زو خوشند بودایم زما بسنگ بچه کی گی قالوا يا فرشت كذلك امدارنگ دا قال رب کې ویلې دی ربستا یا كذلك قال رب کې دارنگ ویلې دی ربستا انه بهشک د الله تعالی هو غده حکمت والا او پوا قال فما خصبكم و ابراهيم عليه السلام سره کار تاسو اولي شو پرشتو قالوا يا غيمن گبش بهشک منګر علي ګل شو قوم ي قوم مجرم تا لنرسل عليهم دې پاره چې را خوشي کوم ګر او لګو ګمګه پدای باندې منت Shabbat کانی حجارتن کانی من توینین ده پا خو خورونا مصومتن نشانک لشویان در رب بکاد در رب در طرف در رب ستانه دل مصرفینا د مشرکانو پا آخر جنامن کان فیا پس او باس منگا آغا سوک چوبا دی که من المومنینا در مومنانو نا پا ما واجاد پس نو مندل منگا فیا پا دی که غیر بایتن سیوا دیو غیر بایتن من المسلمین سیوا دیو کورنا د مسلمانان نا در مس نو تول دغسیو وا تارق او پرې خود منګه او پرې خود, خود منگا عبرتو دا دا ناکنا وفی موسا او پرې خود منګه فی افدې کې آیتا عنا عبرته د فاردا کسانو چې ریږي د عذاب دردناکنا ناکنا فی موسی او پرې خود دې منګه په واکه ادم موسی علیه الصلاۃ والسلام کې عبرته اذ ارسلنا د دوه منونه شو ارکلا د اتف فی موسی ففیها باندې اترقنا دا له دا داخل دا آیتا ا م حول دي ذاکرا وب سما نس ا وترکنا فی موسی آیه تن اذ ارسلنا اله فرعون او برخه د منګه پو هغه د ابراهیم علیه السلام کهه براتو اذ د پار دمو ا خلکو چریګ د عذاب د الله نا اذ ارسلنا هر کلاچ لیګلو مې ځار سن نو هر کلاچ لیګلو منګه غلرا اله فرعون فرعون تب بسلطان مبين فا دليل سرګن سرا فتا ولا بيرکني پس واوله په قوت خپل سرا بيروکني په لخر خپل سرا وقال او وی و ساحرنده جادوگر ده او مجنون یا لیوانه ده فا اخذنا پسونی منګه دل راو لخر ده دل را پس غر کمګه دل را فی الیم فی دریاب کی و هو او ده داکو د دا غمنا و هو ملیم ده ملامتت ملامتک اون که خپل نفس لرا و فی عادنا او پر خود ده منګه بی عادین پواق یاد عاد یانو کے دا درے منمونا پر خودی دا منگا پواق یاد عاد یانو کے ایبرت اس ارسل نہ ہر کلا چلی گلو منگا علیہم بدی باندے آغا اوہ شندا ما تزر ما تزر نہ بفر خود من شین سیو شی چرات للبے کول پاری سرا مگر گر زو بیا خیر لا فشان د بوسو رزا شو کرمیم بوس رزا شوی جوابه پرالا نو هر شی اج کم شپ د حالات باندې به کوم شيو اغه به در سره زره زګرزو و فی سمود او پرخه دیمنګا بواक्यात دا سمو دانو کې ایبرت اذ قیل لهم ارکال شوې لیدا فائدہ سلګي تاسو تر یو وخت پوري فاعتو عن امر بیم بنفسه فرمانی وکړ دی د حکم د رب دخلنا فاخذت مصایقه پسونه فاخذتهم صایقه پس, فا پس او نی وا غیر تندر وه مین زورونا او هدی او همین زورونا هدی چې قتليه فمستطوا من قیامنا پس نو چې تا قتلار لوي دو درې دو و تصویر نو با... او نو دی بدلا غستون کی د پاردخ پل زانو و قوما نوحنا پین زمنا منا هاو حلا کرو منگا قوم دنو حل سلام من قبل و د دینا این نوم کانو قوما پاسقینا بے شکو دی قوما یو قوم نا فرمان و السماء بنیناها بی ایدن وَ الس بانينها بأدٍ sal ردli <تصفيق> <تصفيق> او آسمان بنینا ه جوړ کړه منګا غیلرا به اې دین پخپل لاس باندې یا پخپل قدرت باندې و ان لا موسونو به شک منګا لا قدرت والا لا موسه طاقت والا فن زم دلیل عقلی د پارا د اثبات توحید او د قیامت ول ارض اسما کا فرش نا غړول د منګا غیلرا پس ډیر خيومنګا غړاون کی ومن کل شی ان خلقنا شواګم دلیل عقلی Who, <coughs> who? وَمِن كُلِّ شَيءٍ نُودَارِيُوشِنَا خلق نپېډا پیدا دي مونږه زوجينې جوړه لاله لكم تذکرون خامها چې تاسو نصیحت واخلي ففيرو ال الله مساله توحید ففيرو ال الله پس اوس غلېږي تاسو پته رب د حکم د الله ان لکم بشک از تاسو لپاره طرف د الله تعالی نا نذیرن يرونکم سرګنده او مگر زوي تاسو د الله تعالی سره خدای بل ان لکم منه بشک از تاسو پاراد دی طرف دلانا یا ما یرون کے سرگند کزالکا ما اتا من قبلهم میر رسول کزالکا ام دارنگی واد ندراغلی آخ حلکو تا چی مخیو ددائینا سوک پیغمبر مگر ویلو آغی چې دا خو جادو گردی یالی ونی اللہ اکبر تسلی نبی علیہ السلام تدا تخپکی گاما تسلیذ نبی علیہ السلام تا ت دلیل و و اي تا تا جا دو ګرو اي خاپکی گما دای تمام انبی او تمخ کی دغه سی ویلی دي ا تا واسو وصیت کړه د دیو بلتا بی پدی باندې نا نا نا بل <سؤال> هم قوم طاغون بلکې د دیو قوم سرکشا فتولان پس مخ واړو د دینه فما انت بملوم پس نیت ملامت کleshو و ذکر او نسيات ورکا وقران کریم سرا فین ذکر پس به شاک نسیت دا قرآن کریم تنفع المومنین نفع ورکی فائده ورکی مومنانتا اللہ ذکر نسیت ورکاوه دا پیغمبر نسیت سو مخیوی تاسو کنو سو و ذکر بالقرآن القرآن يفسر بعضوه بعضوه <coughs> نسیت ورکاوه پا قرآن کریم سرا پس بشکا نسیت دا قرآن کریم نفع ورکی فائده ورکی مومنانتا مومنانو ته फायदा ورکې او چکم کوم اسي په نوم مؤمنې او صرف چکم کوم ده د ایمان په نوم باندې تఖدیدو قران نه او مومن مؤمن نه نو هغه بیا وایي قران هدایت نشته د قران فاندو نصیحت مؤمن لا फायदा او چکم کوم خلک وایي دغه هدایت نشته نو په شته دا اسلی غلیدی او دی ایمان پونوم ماند غلا کی د موس په بانه تاریخ ری وما و ما خلقت الجن زجر ان پیدا کړی منګه جنات او انسانانو ندی پیدا کړی منګه پیریان او انسانان ما غرد د دې په انا چیز ما بندگیو کی الله چیز ما بندگیو کی ما اورید منهم مر رزق نو غواړو منګه د دی دینا مر نو غواړ د د اینا میر او نغاڑا مزده ایو طعیمون چو را کمالا داتی نسا نغاڑا ما زخ پلا ان الله بیشک اللہ تعالی ورزاقو اغده دیر روزی رسان زلقوت المتین خاوند قوت مزبوطا زخ د د محتاج نیما چ دې دوام تاسو مال روزي راکې زړه دې محتاج نه ما چ دې دوام چې مال ډوډۍ راکې بلکې دا خو بزور کوم د اله خدای زما بندگیو کی د دې ته په اشاره دا الله اکبر خدای په دې قران کریم باندې عمل وکړه فإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ او زما بندگی چې کوم قران مسله ذکر کوي چې ابود الله یاک نعبدو و یاک نستعين لیابودونه دا اوکلا نو داینا وب یاد دغه تا مې زد دې محتاج نیم چې دینسو غاړم ان الله هو الرزاق ذو القوت المتين زب ولا بیا ور کوم ولو ولو انهم اقاموا التوراۃ والانجیلا وما انزل الیہم من رب لم کلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم اخ سویلو کدی په قران بانده عملو او پخپلو اسمانی کتابو نو بانده داوے پو اوقاتو کے داوے پو زمانہ کی عمل کروے نو لا من پوقیم و من تحت ارجلیم پو قرآن عمل اکانو ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین فان للذین تقفی فی دنیاوی پس بشکره د دا کسانو ظلمون چ ظلمی کړه دے زانو بن حسابوی د عذابنا مثل ذنوب اصحابم پس مثل د حصے د یارانو د دی فلا یستاجلونا پس جلدی دینه کوي دو پس جلدی دینه کوي زمنګ نا پعذاب کی پس هلاکت ته جلدی دی نا کئی یا زر دی نا غالی زمانگ نا عذاب پا ویلو لی لزینا پا سلاکت ده پارد آکسانو کفرو چه کوفر کرده ده می یاو می حیمو لزی پا سلاکت ده پارد آکسانو چه کوفر کرده ده رز دودوی آغانایو آدونا چه ده دی سر وان ده کولشی آغا رز دیر سخت ده او آغا رز بانده با کافرو لر الله وی سخت آذابی صاح دره هلاکت تر دیدو پارا دا غرزینا چې د سرې واده کولې شو لا انتیا ذاتو صورت صفات المتقین اغه ذکر کول په ای صورت ممتازو دانګي ذکر دا, دا غا چا چې د لوط علی صلوات و سلام سره ایمان راوړو په دې صورت ممتازو دانګي راز د دا خلقت د انسو جن شوما خلقت الجن والانس الا ليعبودون پدي صورت ممتازو پدي صورت ممتازو چه فاقبلت امراته في سرت فسوكت وجهها پدي صورت ممتازو دارانگه پدي صورت ممتازو چه بعجلن سمين زقاد سروبوال چه فطولا بررکنهی دانیں گے پدی صورت ممتازو چه وہو مولیم پدی صورت ممتازو هاللہ بسم الله الرحمن رای و تورवा کتاب مور فيیرقی من شور والب تیلور وساکو فیل معروفو والب مجوور ان ذااب ر کا لقییا سور توررمکی صورت تر تیب د قآانی قم کے با لمंبر دے پ د سوورے ظریاتنا او تر تیب د نزول کې چ تر د پ د میم سج پس ذا الف لام میم سجدینا دا غینا بعد دے رابد دما قبل سوره سوره زاریات صرف غن جو باندې دے زاریات کې دلائل عقلیا ندلتا ترقی بر دلائل عقلیا بل تو سرا نقلیہ و هيا وغيرها ذکر کئ دارنګ علت بیان شو د دخول جهنم چې شرکو شر کې کړه او نذکا جهنم تزی ندلتا دخول د جنت د فار علت توحید ارا ذکر کئی دخول دا جنت دار الا تو اغا توحید ان کنا من قبل ند او ان هو البر رحم 28 کے ذکر کئی دارنگے ال تی و سما بنا بنا بی دا اسمان من جھول کلو ندل تا دا اسمان اللہ یومت مور السماع مورا دا اسمان به اجلک کولی شي پجلک و لسرا ختم بکرشی دا و دا سورت اغا دا دا ان عذاب ربکل واقع عذاب دا ربستا واقع کی دون کې ده اغذاب د قیامت اغا با واقع کی گی ابرازی دا د سورت دا و خلاص دا خلاصه دا سورتا صورت کی اول درق قسمہ شواہد ذکر کئ نقلی وحی او عقلی دا ذکر کئ د دا پارا دا داوید صورت بیا تپویف دے د یولسم تر آغاش پاڑسمه پوری بیا ولسم تر آتیشتم پوری بشارتサラダ مسالید توحید نہ او تسلی نبی علیہ الصلات والسلام تا او سوارلس موانئ بتور تسلی موانع اغه چې د ایمان راډونه منکون کی ګرځي سوارلس موانئ ذکر کوي بتور تسلی نبی علیہ الصلات والسلام تا دا رنګ تخویب کوي او اخرت کې مسالید توحید اول شواهد دری قسما بیا تخویض بیا بشارات او سوار لسموانه به تور تسلی او خیر کې مساله توحید و انت روا کتابم مستور و تور شاید کوئی تور و کتابم مستور او شاید کتاب لیکل شوی فی رق منشور پاسیف کر و ورو کی فرو ورو کی وال شاید دا کور مامور آباد کله اس و مرفو او شاید غچت او چت والبحر المسجور او شاہد دے اغا دریاب المسجور لمب شوے المسجور ڈکڑ شوے بڑا مانشوی دا شواید ذکر کوي وطور طور نا مراد آغا مراد دے اللہ اکبر کوئی طور تے مراد دے چه ال تا کی موسیٰ السلام تا کتاب مل او شوی او دا ذکر کوي په شاید کې چې د تقلید د اهله کتابو د وج نه مشرکین د دې د شرافت قائلو نو زکه دې شاید کې ذکر کوي و کتاب مستور راجم قول ده ده راجم قول ده چې کتاب مستور نا مراد چې شاید د کتاب لیکل شوی په صحیفو کر ور کښو کې خو ورو کې دینه مراد دے تورات د عیسی علیه السلام د موسی علیه السلام کتاب آ مراد ده آغه تورات چکم آغه تا کوئی تور کی ملاو شوی وال المامور او دینه مراد بیت المامور آغه بیت المامور ده چکم هوم اسمان د پاسا د عانه بیت الله په سمت کې اغاو عقید او علت پرشتی تواف کئی تواف کئی او دا اللہ حمد او سناوی و تسبیح وی او روزاناو یا زر پرشتی حدیث کے رازی او یا زره پرشتی او گنو کتابو دا روایت را نقل کل, کل ده او یا زر پرشتی علت که تواف کئی او تر قیامت پوری بیا دا غیلن بر ناراضی دمر دیر زیات فرشتي دي د الله 24 زره روزا نه کوي او بیا دا غیلن بر ناراضی یا مراد دینا بیت معمور نه مراد بیت الله ده بیت الله ته مراد ده چې هغه عبادت کړه د ابراهیم آباد د ابراهیم السلام او اغام اباد ده پای عبادت دا الله چې هر وخت کې دا تواف او دارنګ التا کې سنا سو اعمال کیږي اباد ده پای عبادت د الله و سقف المرفو اسمان مراد ده چټ اوچت کړی شوی پور تکلې شوی دا ول ذکر کئ شاید کې دا زکه ذکر کئ چې ډیرو قومونو باندې آفاتونه چرا غلې دي نو د اسمان راغلې دي والبحر المذجور دریاب زکه ذکر کئ شاهد کې چه دریاب کډر قومونه غر کړی دی نو دای ته دا خی چې ګوره تاسو غر کولې شمه دا زکه شاهد کې ذکر کئ والبحر المذجور او ګوره درې قسمه شواید نقلی وهیه واقلی نقلی وتور شاهد ده کوی تور دوین وین دلیل نقلی و کتاب المستور کتاب د موسی عليه السلام دلیل وحی والبیت المامور زکا آغا زائب اک نوحی رازی او والسقف المرفوع والبحر المزجور دا دوال دلائل عقلی دی دا په پدی زکر کئی پسو بانده انا عذاب ربی کا دا جواب قسم چې بی شکا عذاب در ربستا خامحا واقع که دن کریو دا داو دا صورت تا عذاب برازی کافر لر بخامحا عذابی مالہو نبایدغی داغی میندا فن سوک سوک دفق انکے سوک شڑن ان کے یوما پارز باندے وی با دا دوک واقعن دفرہ ظرف تھے واقع وی پارز باندے چوبجڑہ کولے او بجڑکی ولے شی او بجڑا کی آسمان پجڑا کے دو سارا وا تاثیر الجبال روان بشغرلونا سیراب روان بشورونا سیراب پروانے دو سارا فویلو یومی دل مکذبین پس حلاکت تی پا دارز د دا پارا دروغ جنون کو اللزین آغا کسان هم فی خوضین چی اغی پا باطلا مشغل که یا لعبونا لو بکوی یومی دعونا پا رز بانی چی دیکا بکڑیشی الانار جهنم ارد جهنم تا د عاپ دیکا کول سرا ویلی بشی دیتا ها زهن نارولتی دا ار آغا دی کنتم بی ها په دې باندې نسبته دروغ وبمکو افاسهر النحاذا آیا دروغ دي انتم لا تبصرون یا ایتا سوچ نیوی نه افاسهرن افاکذب هاذا آیا دروغ دي دا آیا ایتا سوچ لا لا تبصرونا داخل شیدیتا بفصبروا او لا تصبروا که صابر کوي او که نه کوي برابر را پتا سو باندې بهشکه بدل بدل کوله شي تاسو استاد عملو چې تاسو عمل کو ان المتقینا بشارت بشکه اغام بشکه فریضګارا بشکه فریضګارا متقیانو ویوا اوله نتیجه جنناتینو و جتوننو کې نای او پهنی متونو کې دو نتیجفا کهنا خوشالیدون کې بوي ب ما پې متونو باندې تهمرره بمچورړي بهوي د ل را راد وا ق درې من نتیج ووا قمو بپې د ل را رادی دا زب او ویل بشي دته سلوور من نتیجا چه خرائی اوس کای تاسو مزه حاصله اونکی پسو د اعمالو چوي تاسو چکولمو متقین علی سرور المسفوا پن زمان نتیجا متقینه تکیا غانه لگا اونکی و علی اعلی سرورن پتفونو باند مسپوبا قطار قطار کله شوی و زوجناهم شپغم نتیجا وزوجناهم او یو زائبه کومنگا دو دوی سرابی حوری نعین اغا حوری خیستا استرگوالا غت استرگوالا واللزین آمنو وط دا غوره اوه معنا نتیجا ولذین امنو اوه کا سن امنو چی ایمان راول دے او تابه داری کړي د دای اغه اولاد د دای ایمان سره نو یو زایب کو منګا د سره اغه اولاد د او کمه به نکلو کلو منګا نام او کم به نکلو کلو منګا دای لرا یان د عملونو د دای نامین شین سشه کلم ریم بما کسابا رحینا هر یو سڑه پاغست چې کس بکڑه ده رحیدن انتظار که انکه بوی انتظار بکی مانن سو ومن تیجه ده مسلمانانو بچو ایمان راوله ده او ایمان سره ده ده تابداری دا ده نومنگ بیو سر یوزائی کو وره ایمان راوله ده نومنگ بیو سر یوزائی کو ایمان ده خپل پل عمل ده وام, وَأَمْ دا نه هم بفاکه ات نتیجهوهام دا د نه هم ممد بهکو منګ ددي بفا کهتن او په غخې سره من ما د اسنه يشته چې غواړیا دی که د مغانو غښ غواړیوقدر سر ور کولی بشي د لره یاتهنازهونه نه همه نتیجه اخلی با را اخلی با فیہا پدی که اخلی را اخلی با فیہا پدی که کاسن یتنا زونہ یو بلن اخلی را اخلی با فیہا پدی جنت که کاسن پیالو لرا داس پیالی لا فیا چې چی نبی پاکی بے ہودا خبری ولا تاسی خبرې خبری دو گناہ د شراب اڑا که پیالی برا اخلی دیو ب لاس کېې نه باهغېلهغې خبرې کوي او نه به پاغې ک بیا د ونه خبرې چې شراب کې او ذهنې اخوا دی خواشي نه داسې بې ویه تووفو علی هممله سمانه تیجه ویه تووفو لی مو چکاره به وی پهدی باندې علکان د دا دی د دا پاه بهوي کا هم لولو او مکنونونه گویا کې دا غلمان حالکاننو لولوغ ملغا لريدي مکنون پردو کې بندکی شوی مکنون پردو که ساتل شوی و اقبل بازو خستا خستا لکان بای او دا برده غلامانی او اغا برده خدمتون که اتیار با اولادی اروقت که دانه چلو دنیا دا غلامانو و پشان بای چه بس ارس بی چه کبنی سخا سخایی او پویگی بنادار سبنی و اقبل بازو او مخامخ بشی بازی زیو علا بازن بعض بازو بعض یا تسالونا چه تا خب ا ته پوسونه وکید یو بلبن و بل بل بل اول د دخول د جنتو قالون وی ب نه کونا قبلو ب شکه منګوو مخکې د دینا دنیایا کېې هلینا هلینا پهغ کور خپل کې مشقینا یریدون کې د ال لانا شفت هغه خوف تهي چې خوفوي ور سره میناي نوه یری دو به د الله نه داسې چې مینا به مود الله سره کوله مشقون یریدون کې پس احسانو که اللہ تعالی علینا پا منگانده او بچیکلو منگلا د عذاب گرمنا جویم واجاد دو خول دا جنتو اِنَّا کُنَّا قبلنا اننا كنا من قبل او بشك امنګو مخکې د دینه دنیا کې نه دوه او چې بلب امنګ دي الله لرا انه هو البرر رحیم دا اللہ ان انہو هو البر الرحيم بشك د الله تعالی ادهسان کومکه مہربان انه هو البر الرحيم په دې باندې مونږ الله جنت تراوست چې مونږ مسله توحید اغه خپل کړي وا فَذَكِّرُ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ فَذَكِّرُ پس نسيهت ورکاو تاسلي نبی عليه الصلاه والسلام تا فَذَكِّرُ پس نسيهت ورکاو فن ورکاو په قران سره پس نه ته په نعمت د خپل رب سره یعنی قران دکاهن ترويتي ولا مجنون اوللوانه ترويتي نه کاهن يود الرارف او يود کاهن عراف چې دمازي اغا خبری معلومی او کاهین چې دو مستقبل اغا معلومی او دوار ناجائز هاو حرام دی عدیث کے رازی نبی علیہ السلام پرمائی من اتا کاهن فصدقه بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ السلام کم سڑے چی ترویتی او کاهن لراغ او داغت تزدیق او کهو نبی علیہ السلام او د دے پا قرآن کافر دے کوم چې په ما را لګلې شوې الله اکبر او دا د زمانی د جاہلیت درصول نه یو ظلم او د دیوانا غي نسبت د کاهن او د مجنون دا غټه مکی ډیرو نزدکې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته دغه نسبت کو आम्ही یقولوا استفهام وجر د دغه سهولو کې استفهام برائے فجر او دا موانه ذکر کوي به تورې تسلي نبي عليه الصلاه والسلام تعوال مانو आम्ही يقولونا آیا وای د شاعرون چې د جادوګر دي نن تر ربس انتظار کو مونږه به په د باندې رای بل باندې حادثه د مرګ آیا دسه سو شي دا شاعر دي مون په د مرګ د حادثه د مرګ انتظار په کو دا ګوره استفهام برائے ساجر دی دا ولا معنی دې مانوږ غرزید کول وایا سره په انتظارو کې تاسو پز به شکه زوستا سره انتظار کوم کونن انتا مورهم دوېمو معنی انتا مورهم آیا حکم کې تدایتا آیا حکم کوي دایتا اهلا موهم ددی نده دای بهازا په سرا امهم بل کې دی قوم یو قوم ده طهون سرکشی کوونکی انتامورم احلامهم دا ولما نه وګرځي د ایمان نه چې دای عقلون دای ته دا وای چې پیغمبر ته لیوانی وای نه نه نه بل هم قوم توغو بل ته ام پمانه د بل دی او د نور ټولو زاینو کې بیا پخبله معنا باندې دی بلکه دا یو قوم سرکاشه ام یقولون ادری ما نه ام یقولون ایوای دای تقاولو چې دروغ جوړک د زانه جوړک لري پیغمبر قران کریم لرا بل لایو یمنه بلکې دی ایمان نراړي فالیا توب حدیث مثلیه تحدیو حد چیلنج پس راتللو کی په هادی په خبره باندې په مثله ان کانو صادقین کچری د رشتنی عام خلقو سلور عام خلقو من غیر شاین آیا پیدا کړي شوی دای من غیر شاین بغیر د پیدا کون کینہ من غیر خالقن بغیر د پیدا کون کینہ عام همو الخالقون پینزم معنی یاد دی دی پیدا کون کی الله بنی مان نراړې د الله توحید نہ معنی بغیر د الله نه پیدا شې يا تچدال لا توحيد نماني نوتگيني دا مخلوق تا پیدا کله رسو ام هم الخالقون يا پیدا کونکي ام خالق <سؤال> السماوات والارض اش پگماني ام خلق السماوات اي ام خلق پیدا کړيس مان اوس مکا بل لا يوقين بلکي کوي اما عندهم وهم ماني اما عندهم يا ديسه خدي خزانه دربستا ام هم نداطم ماني ام هو مول مصیترون یا دای دی مکرر په خزانو باندې یا دای مکرر دی په خزانو معنا دای څه غستا د رب هغه خزانی دی نو دای زکه ایمان نه راړي یا دای دغه دا خزانو سر ذمہاران ګرځول شوی دی چې ایمان نه راړي سو وجه ده چیمان نرالی املا هم سل من یا دید دهی ده پارانندر پای یا ستمیعو نا فی چه وگ سارنکوی پیه پای که مانسو وگ سارنکوی اوری وینا ده پرشتو فیه پداسیال که چه خطون کیوی پای که ایسواعی دینا فیه پاگانندر پاو که خیجی او د پرشتو کلام او ریسو او اغا پرشتو د تولی ده چیمان نرالی زکر ایمان نرادی، فلیات مستمعوم، پس سرات للدو کی غقی خدون که دلائی پر دلیل سرگان بانده، ام لهم البناتو و لکم البناتو، لسن معنی، ام لهم البناتو، آیاد دی اللہ تعالی دا پارا جنا کئی دیا، استاز دا پارا الکانو، خوا، دادا لا معنی شو چلال مونونا جوڑکڑی، او زانده پار زامن غورا کوئی. او چه تاسول دیجنه زیر درک لیشنو مخمو تکتوریگی. داده لماانه اوگر زیده. ام تسالهم اجرا. یا ولسم مانه. ام تسالهم اجرا. یا غالی تددین اجرا نا مزدوری. پده بیان. مزدوری ته غالی سا نا. دا ټول استفهامونه به طور زجر دی معنی سو ته شاعروم نه معنی دیتا دیتاته شاعر وې خو ته شاعروم نه دیته د عقلونه حکمونه کوي خو د اصلې ونی وای داننګ د دای چې دا وای د زانه جوړ کړه ده نو دام استفهام برائے زجر دا ګور دی وای د زانه جوړ کړه دی. وای دیسه بغیر د خالقه پیدا شوې دي دا ټول استفهام برائے زجر ته د دینه سمج دري غاړې سو فاهمی مما ما پس دای د دا ادا ولو دا تاوان نا مسقلون درانکل شویدی دای اغا اجر او تاوان تالا نشي در کوله نو دای شوي دي تتی نسا مزدرو باڑی سن نا هم نه ندنو بیا ولی ایمان نرادی اما این دا همو الغیبو یا دای سره دول سم مانی یا دای سره دا علم غیبو فاهمی اکتوبو نانو پس دای لیکی پی سلا دا دای سر سر سا علم غیب د چه ایمان نرادی دی پخپلا پیسالی لیکی و دایی چې بس منگی ایمان نراد. دی سر سلم غیب ده سو. ام یوری دونا دیارل سم مانه یا اراده کوي دی کهیدن چل د مرگ د چل د مرگ ستا. ستا ده مرگ تدبیرونا جولی. آو جول کلو ده نبی علیه صلاة سلام د مرگ تدبیرونا. دی داول مانه اگرزید سو. پس کسان چکو پرې کړړ دی هموم م کېدون نه پس پس دا کسانو م کدون مغلوبه بکړی شي په چل خپل کې م کدون مغلوبه بکړی شي په چل خپل کې عامله هم سوارله سممانې د مووانې او سوارلوونه عامله هم آیا د دوی دپاره دی اله مشکل پورا کاونکي غیر الله ما سیوا د الله نه پاکې د الله لارا <تصفح> بیګا عملګري خبرې کولی وی اوځه ته تلو نو یې الته کې یو لا سلامي لا او شم نو یې چې اگر چې زمونږه شيوخ زمونږ شيوخ تي مشران دي خو بعضي زاینو کې هغه تحریف کوي په مانکه مهما ته لکه څنګه نه را ته ویچ لکه د مصدر مان په ماضی سره کوي چې پاکي د الله لره دا اسنه چې دی و وسره صدر ګرځي نه دا معنی کوله چې ګوره دا خوب مصدر ده او نسبه سبحانه کا فعل له پپاګلا پاګلا دا معنی چې نسبه سبحانه کا خرب دي و خربته ډېرخه فخر صور ده خربت خی سبحان, اللّ... سبحان الله ونگا سبحان الله حم ما یشرکون دا خدا آسان تیاد پارا پاکی ده الله لرا پاکی ده ده الله نہ پیل خپل معنا پاکی ده سوگ بیان نه موحدین بیان نه کنده خپل دلالت کئ تحریب پی جنې چ ستاوی تحریف نه خبر نه خدا یو نانیم اسه ال واخور ده زاند مشورولو ده پارا چ کم سوشه یتراوباسي باکی دا لنارا احمد اسنا یشتیکون چې دایو سره یې صدر ګرځي وای هر من کس فزادر و ان یراو کسپم کسپم مین سمایکه چریدای ونی یو ټوکڑا د بر اسماننا ساقتن را غرزیدونکه یاقولو نو aides sahabum marquma و یز دا جمع کړه شه فزرهم کواله اسمان پ ټوکړه را غرزی ګیم نو دی ای غیر سلام استهزاء کوي معنی سرکشی دی حت تر رسیدلې دا فزرهم پس پریک دا د ای لرا حتا اله کو یومهم الذی تر دې پوری چې د ای د خپل راز آوي سرا فیه چپار یو سعقونا بخود بکلش دوی یاو ما پا عرض بانیلا یوغنی عنهم کئی دون چی فائدہ بورنی کی دی لرا کئی دون تدبیرنا ددی شای انظر برس شای ولا هم ینصرون او نبا ددی اندادو کلشی و اینا للذین تخویفی او خوراوی او دنیاوی دوارا و ایدنا للذین و بیشکر دا پار دا کسانو ظلموچ ظلم کڑا دی شرک کڑا دی عذاب بن عذاب بوی دون ذالکا ما سواد دی عذاب دا خیرتنا دون ذالکا الاو دا اخیرتنا عذاب اخیرتنا ذالکا اشارہ عذاب الاخیرت تا او مراد تین عذاب د قبر دی یا دنیا کې فت راتلل والله ک ناک لیکن اکثر سر د خلکوونه لا یا لمونونه نپږې پههقیقط باند دی لا یا لمونونه نپږې په ممسی د تو لا یالهمونونه نه پوږي پهقرآو و تسلی و صبر و کاه کلکشا د حکم درب خپل ته کلکشا حکم درب خپل ته فید نه کا پس یقین ته بیا آیې ناړان دی دسترګو ز یه و سبحه او ت پاکی بیانوا پس تاینه د خپل رب سره مساله توحید هینا تکوما هینا تکوم هر کلا چی او درېګت هر کلا تو درېګې نفاقی بیانوا و من او د شپه نصبه پاکی بیانوا د الله او په وخت د شاګر زولو د دستور کې اټم چې کله سور استور نو بیا پاکي در بیانوا او د مجلس نشي پاسه هی نتقوم نوم محمد عليه السلام الله اکبر طریقه خود له کنا حدیث کرا من منجلس مجلسن فاکا سره فيه لفظه فقال قبل ان سبحانک اللہم و بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرکو و توبو الی الا کان کفارت اللی ما بینہما یو سڑے مجلس کے کینہ ستاو دیر زیادی خبر اکڑی اواغد پاس دون مخ کے مخ کے دا اوائی چھ سبحانک اللہم و بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرکو و توبو پاکی دا الله تا را او منګ استاین استاکه پاکی دا الله تا را او به حمد کا او حمد نواه من استاپ استاین سره او من زږا غواي کوم چې نشته اجتره ما ګټه تان به خنه غړم او تاته را ګرځم تاته توب او بسم نچدا او وای نو ده ولاله او ده ناست پمینس کی چې سور غناو نشوي دي د اغه د پارا به دا ویناد د کفار او گرزی ترمیز شریف کے روایت رازی اللہ اکبر بی حمد ربک حین تاقوم وسب بی حمد ربک حین تاقوم امتیازات دا سورتا سورہ تور ممتازو پو جا سبب د دخول دا جنت باندے انہو ہوا البر الرحیم انہا کننا من قبل نوو مساله توحيد ممان له واځه ک جنت ته داخل شوی دارانګي صورت ممتاز هو پاغا پا موانه وباندي الله اکبر پذکر د او وباندي دارانګي صورت ممتازو هو پ دې باندې چې شهادت د نزول د عذاب په شهادت د نزول د عذاب اغا شواهد ذکر کول وَاتْتُورُ وَكِتَابِ مَسْتُورُ فِي رَقِّ مَنْشُورُ وَغِیرَا فَدِي صُورَتْ مُمْتَازُو دارنگی صُورَتْ مُمْتَازُو فَدِي بَانْدِي چِوَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُوم الله بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا مَا ظَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا ظَوَا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْحَوَىٰ اِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُّ يُوحَىٰ سور نجم مکی سورت ته ترتیب دو قرآن کریم کی دری پنزوستن ده پس دو طور تورنا او ترتیب دو نزول کی تئیس لمبر ده پس دو سور اخلاسنا راوت د ماقابل صورت سوره تور سرا په غنو ژوبان لري سورای تور کې د نبی علی صلالو السلام سرا د مزاق تذکره وا چې د یوه سره مزاق کوي نو دلته اس بعد د رسالت کوي مزاق نه د په کار د بلکل بالکل مبرهند دارنګ حتمو بل افس د نجم سرا چې وای د بار النجوم نو دا شورو دے په لفظ دا نجم سرا ونجم ون ایزا ہوا دارنگی علتا از باد دا قیامتو نو دلتا کی رد دے چپ قیامت کی سوک پا زور خلاسا ولنشکولے تدی ردو دارنگی علتا کی تسکر دا آمالو دمو منوا نو دلتا دا کافر د آمالو تسکر دا کئی دا دارنگی اغه او ختم پای عبادت باندې پای عبادت ختمو نداهم ختميږي پای عبادت باندې ال تیم وسب به بحمد ربک هینا تفوم و من اللیل فسبحه و ادبار النجوم نو دې سورات کې موفس سجدو لله و عبدو فسجدو وابدو فس و داوت سورت اس دے جنا پستہ بیا نجم قمر اور رحمان دا مسئلہ توحید بان دی اس بعد قیامت او کہ نوے قیامت کے ب بچ کے اعلی چگارے مسئلہ توحید او منے سورے نجم قمر او رحمان کے مسئلہ دو توحید با د باری اعلی آغاز کر گئی اللہ دعوید سورت دو دعویدی چلات او عزا او منات دا ما بودان ندی لیکن او گوری نلسم کی آئی کی ذکر کی افرائیتم اللات والعزا و منات ثالثة الاخران دا ما بودان ندی ما ندی دوے مدعوان دا ذکر کوي چھ پرشتی بلا ازن شفاعت نشکو لے پرشتی بلا ازن شفاعت نشکو یعنی رد دے فشرق بالعباد الصالحین و بالملائکہ شرق بالعباد الصالحین و بالملائکہ فاغیبان دے ردو دوے مدعوان او داو گوری ذکر کئی اکیس لمباریات کی اَلَكُمُ الزَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْسَى بیات چھبیس کی ذکر کئی وَكَمِّمْ مَلَكِنْ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِ شَفَاتُمْ شَيْعَا اللہ دا داوی ذکر کای په دې صورت کې دوا خلاصد صورت صورت کې دوا بابونه دي یو باب تر 28 لمبرایا ته پوره ده کې د آیات لمر 1 نه تر 18 پوره تذکرات رسالت د نبی علی صلوات والسلام نه اس باد د رسالت بیا دواړه داوی ذکر کای اورد په دلیل د مشرکین او چې اتباع زونه او اتباع الهواء خواہش او زن په سرواندي پاغي باندې را دو زم بابو اوا ذکر کوي آیات نمبر 29 نا تر اخرہ پوري پای کې آیات نمبر 29 کې تسلحي 30 کې زجر مقذبینو او درم خبردا بیان د توحید مات تخفیف وال بشارا 31 کې او بلا خبره زجر آیات نمبر 33 کې انځما خبره دلیل نقلی د موسی علی السلام او د ابراهیم علی السلام نو او پاره کې یولس جوایر او پر جوہر یو لسم کے ذکر د اقوام محلکاو دا باو چتیس نوی تر آیات لمبر پچپن پوری او بیا چپپن کے صداقت دا نبی علیہ السلاة والسلام بیا ستاون کے بیان دا قرب قیامت او آخیر کے خلاصا دا صورت وَنَّجْمِ اِذَا هَوَا شاہد دے اغسطور اِذَا هَوَا هَرْ کَلَا چِرَا کُشید اخپل زائنہ گورئی وَنَّجْمِ اِذَا هَوَا نجم مفرد دے مُرَات تِنہ یوکو اللہ چِ او مراد تینا آغا نجم سوریہ نجوم سوریہ تلی پیرونا چاورتوئی آغا تلی پیرونا آغا تی مراد دی یو قول دا ازا ہوا آرکلا چا غیرا کشی دخ پل زائنا او پناشی آغا سطوری پدی باندے شاہد دی پسو چما ظل صاحبکم وما غوا چه نده خطا شوه د اول نا ملگر استاسو وما غوا او نروستو خطا شوه دی یا اول نجم نجم مفرد ده مراد تینا جنسته او پول سطوری مراد او ازا هوا هر کل چه غی راکشی دخپل زائنا یعنی دوبشی پناشی طول سطوری د اسمان هغه مراد په دې باندې هغه غواضي چې تاسو ملګري نه ده خطا شي مراد نبی علی سلام د سر نه نه ده خطا شي او نورستو غلط شوي دي یاد رم کول چې نجم نه مراد خاص تورې ده کلا چې هغه شیطان twist لکېږي آغا خاص طورے نوان طورے ار غاستور نو نجم اذا هوا شاید دا غاستور اذا هوا ار كلا چرا اوغرز ار كلا چرتاوشي ارتاوشي ینه راو شي آ غاستور مراد یا نجم نہ مراد قران کریم نه نجم نہ مراد قران کریم نه زکا نجم و قسطا حصتا قس حسې تا وی او قرانم قسوار راغله دي قسوار راغله دي حسې سراغله دي نو غې مراد قران نو النجم شاید دی قران خداهوانه مراد بیا نوزول لے ایزا هوا هر کلاچ نازل شي دا ټول په شاید دی ما زل صاحبکم چنه ده خطا شوي ما زوال صاحبكم چې نه ده خطا شوی دا اولنا صاحبكم ملګری تاسو ما غوا او نه ده خطا شوی درستونه زوال زلال او داو کې غوا پرې کې فرق یو دا معنی سره وشو چې زوال آغہ چاته وای چې آغا اول اولنا خطا وی او غوی آغا چاته وای چې درستو خطا شي یا دا مانم چې ما زل لسوه وبكوم نه د خطا شوه ملګرستا سو پوینا کی وا ما غوا او نه د خطا شوه په فیل کی قول او فعل کی نه د خطا شوه یا دا زوال هغه چاته واي چې هغه تلار نی معلومه او غوي چې د سره دا علم چې سراد علم نا هغه بلار روان وي چې سراد علم نا بلار وي نو مطلب دا ما زل صاحبو کوم نده خطا کړلار ملګری تاسو یعنی لا ورته معلومه دا وا ما غوا او نده سراد علم ما گمراه سراد علم ما خطا نه وما ينطق عن الهوى او خبرنا كيو ان الهوا د خپل خواہشاتنا انه هو نذ قران كريم الا وحي من غير وحي يوحى تشه وي کول شي غتا علمه شديد القوا خودله دي طريقه د تعلیم د نبی عليه السلام خودله دي دا قران كريم وشهود علمهو خودلره دی قران کریم لرا شدید القوا اغه لوی طاقت ذات جبريل امين زو مرتن زو مرتن لوی طاقت واله ده فاستوا پس برابر شو وهو دا دا جبريل امين بالافق الاعلى هو پاکینار الله ربان دي ثم دنا بيانس دي شو فتدلل خنس دي شو فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ قبه قووسې په شو په مقدار أَدْنَا بَلْكِ د دولیدو او ا نه بلکې زیات ننس دی د دینا په إِلَى حائلله بدمه او په وکله بله بد بنده د اللاته ما دغسو او ح چې اییه وکړه ما قذابل فوادو مه ما قذابل فعادو د زړه د پیغمبر ما په هغه سکه را اچلې دلی دی افا تو مارونه آیا شک کوي تاسو پاو باندې علامه پاس پا باندې را اچلې دلی دی, دی, دی دا لغزي ترجمه ګور دا داستان د پیغمبر پاک ذکر کوي جمهور په دې باندې چې دا غار حیراته اشاره ده نبی علیه صلاتو والسلام بالکل په حق ده او خطا شوه نه ده دا ولنا نه پخېر کې خواہشات او خبر نه کوي او دا وته وه کو لشی جبريل امين چې بالکل لوې طاقت والا ده او چرته وتا نو پاستوا خبره برشو هغه اصل صورت کې چليدل او په غار هिराکه وهو بالافق الاعلى د اسمان په کینارو باندې او د سترلری پورې لاګیدل او زکا هغه وزری ټول اسمان په غي پټکړو او جبريل امین په اصل صورت کې نبي عليه الصلاه والسلام نیدلو بیا ثم دنا نزدې شو نبی عليه السلام ته فتدلله خنې نزدې شو مانس او اذان سره راځو او راځو خطبه د اذان سره وي اقرا بسم ربک الذی خلق و ما انا بقارن ذقاری نیمه اغه ته اشاره فکان قاب قوسین او ادنا الله پس شو په مقدار د ذو لیندو او ادنا بلکہ زیاد نس دے دے دینا دارب قانون داو چہ دو تانو برکلا دیو بل سر دوستی کولا دوستی بے کولا دیو بل سر نخپلی لین دے عقب دیو بل سر داسے آبا جوڑئی عقب دیو بل سر داس یوزائ کرے لین او دیو بل سر بے یوزائ کرے دا بے اشارہ و دیتا چہ منگا دواڑے یوشو نو اگے تے اشارہ مقدار دو دودومانه بلکل دغې سره تشبی ورکلا ځکه دغه قانون د راو یعنی د غی نه زیات نې ځان سره داسې را جوښ او خل دی شو او بیای ورته هغه ټیم کې دا ووه کړی دا نو دا پ غمبر د روغ جې نېقرآ درروغ او دا چې کم دی دیک اس دروغ نشته وما یین قول هوا ان الله ویه یا دا څې د کوسین د دو پاره دوا کابوي دو ځکه کاب ویل کیږي اغه مقبصته چې کم زاینه لیندنی ولیکيږي نو اغه اغه ته کاب ویل کیږي لکه اغه مقبص دني ولو زای او اغه پاته اغه ته ویل کیږي اغه زایت کم زایننی ولې شي اغه نو د اغه د پاره چې کم دینو دوا چ دو ولیندېنه دوا پارتي به ولا خامغه دو مقبزه به ولا دو مقبزه نو اصل کې عبارت وای دا سره فکان قابا قوسینی پشو پشو په مقدار د دو قبا د دو پاتو د دو لیندو د دوو لیندو د دوو پاتو په مقدار باندې داغه په شانتی شو او ادنا بلکې داغې نه زیات نږدې شو مانسه سنگ چې دا دوارا مقبضی چه کم زاین لندنی ولی شی آغا زای یو بل سرا داسې سی یو د ما شما نو دا لنده یا آغا لنده نا آغا لوی لنده کم چه دانگ یا با جوړی چه د با جوړی اغا نو چې دو لنده دا سی او زای که نو دا غی دو قابوی دا سی بل سرا یو کیگی نو دام قروس